Eguztetek denak e, moro korrean pos hartu dugula Zenbait txuk ere lazaitasun hartuko zuten Eta bueno, urtetan zai egon gea albiztea eta entzuteko eta hemen dugu Bari biziko, nantzuna edo da Sentimentu asko biltzen direla ez, momentu batean Horo asko Eta, bueno, orain dintxiko da momentua, nun batzuk bientzat bai ingo inberko dutela desamelde konzienzia esatzen eh? Zenbat urte, zenbat sufrimendu zertarako Ez eki, nik dut galdera hoiek norbaitek erantzun berko zuela, ez. Eta urteik aurrera bai, nik uste dute gizarte moduen behar dugula urrengo pausua eman, oso zaila den pauso bada, eta da ez egituzkera ez nola den, baina rekonciliazion hitza hori esatea oso horri da baina benetan lortzea zaila hor bain di guztet e, politiko gizartena egile eta pertsona horok e, jarri behar dugula dugun guztia bide hortan barkamena eskatu eta ematea hori bakoitzaren e, Baskatasun esparruan geratzen da. Astu ez du gastu behar, ze gertatu den. Zen egia da oraindikan, ba, ondorio guztiak eh, konpontu gabeak daudela. Tamales ondorietako batzuk egingo dire konpontun joizia. Bizitza oie, ke, galdu diren bizitza gustei horiek ezen Baina ba egia da, oraindik an ondori batzuk eh, oraindik an hor eh, daudela ta horiei konponbide bat aurkitu hartzaiela eta espero beretan bakisarte moduan eta herri moduan ba, behar bear beareskoa dugu maila asatz